А ти зовсім не співчуваєш моїй дружині? Ну так, по-жіночому. Оце я вештаюся по коханках, орендую їм квартири, а ти така спокійна. Навіть не збираєшся виховувати мене? Або навіть прочитати мені мораль, щоб мені стало соромно? А що, твоя дружина платить мені комісійні? Питає своєю чергою Леся. Її музичні пальці пурхають по клавіатурі, наче вона виконує скерцо. Натомість вона набирає договір житлового найму. Сучасні скерцо. Договори. Та й взагалі відривається від монітора. Я же з тобою вчилася, а не з нею. Це абсолютно правда, кажу я. «Квартирка така собі, трохи менша за вольєр для двох Алабаїв, розташований перед заміським будинком мого коханого тестя. Е, знаєш, любий, я знайшла тобі найліпше, що можна було віднайти на ринку за такі кошти». Леся сувора і агресивна в червоному костюмі. Її спідниця дуже рухлива і схожа на мулету в руках Матадора. Зараз вона похитується на Лесі, а через мить повисне на тому стільці. Але це вже я сповнився марних сподівань. Леся виконала свою роботу, отримала свої комісійні, а тепер я випав зі сфери її інтересів і заважаю їй жити. Дякую, ввічливо кажу я. Мені здається, що моя ввічливість вельми доречна. Ну, кінець кінцем вона перша людина за цей млявий період часу, яка приділила мені увагу. Так, за гроші, але не відмахнулася від мене, як від серпневої мухи. Повечеряємо разом. Краще ланч, тільки ресторан набираються на цьому тижні, дорогий. Чао. Ого, вона стрикоче, як кулемет. Однією рукою набирає номер на мобілці – Іншою намагається відчепити від зв'язки мого ключа, нарешті простягаю його мені. Я ледь уторопав, що вона мені говорить. Так, Зураб Авангардович, чи мокро, дорогенький, як ваші справи? О, так-так, Каринці хатка дуже сподобалася. О, то вона вміє ти, наче пташка. Ах, чому? Чому я не Зураб Авангардович? хоча хто знає, коли йде, і йому в бідоласі скрутять яйця. Леся Рвучко підводиться, щоб якомога скоріше вшитися звідси. Її спідниця – мулета сповнена обіцянок, наче дає мені ляпаса. Ха, шкода, що я не бик. Шкода. Так, мамо, це я і тільки я. І ніхто, крім мене, забрав кота. Він у мене. Мама питає, де це у мене? Дивно, коли я повідомив, що з'їхав з хати, почув тільки подих полегшення. Ніякої зацікавленості, стурбованості. Жодного запитання. А от адреса перебування її кота маму дуже хвилювала. Вона почала з кота, з котячої долі. Де він, що з ним, чи не стрибнув з балкону і таке інше. Я повідомив, за якою адресою мешкає кіт. Синку, я не розумію, навіщо ти його забрав? Твій спосіб життя буде його дратувати. Він звик жити з нами, зі мною, з татом. Чули? Ага. Не він буде мені заважати а я, бачте, буду його дратувати. «Я буду поводитися бездоганно», – кажу я мамі. Мене починає втомлювати ця розмова. Мама мовчить, бо не знає, що їй на це сказати. Вона не знає, що в моєму розумінні означає бездоганна поведінка. Нарешті вона знову зітхає і каже – «Ну, тоді добре. До зв'язку». «Цікаво, як вона буде зі мною зв'язуватися, якщо навіть не поцікавилася номером мого телефону?» «Мамо?» «Що?» – питає вона, занепокоєна тим, що я продовжую нашу бесіду. «А тобі хіба не потрібний номер мого телефону?» «О, ледь не забула», – каже мати. Я кривлюся. Диктую номер. Записала? Так, синку, записала. Папа, батько дзвонить, пішла відчиняти. О другий дня? О, як батько виявляється, рано повертається з роботи. Я дивлюся на кота. Він вилизує свої яйка, з чого я роблю висновок, що мій кіт – Онаніст і чепурун омостився на блакитному килимку. Добре. А як його звати? Я наче схаменувся, але ж я не знаю, як його звуть. От чорти. Набираю маму. Алло? Мама навіть не приховує свого роздратування. Коли вона казала «до зв'язку», то сподівалася, що коли я й запрагну спілкування, це станеться хоча б через місяць-другий. «Синку, що в тебе? Я поспішаю». «В магазин? Він скоро зачиниться назавжди?» – питаю я. Вона мене ігнорує. Я її дістав. «Я тільки хотів дізнатися, як звуть кота». Мама каже, що дивується тому, який я байдужий до оточуючих. Вона не розуміє, як це можливо, стільки жити з котом в одній квартирі і зовсім не знати, як його звуть. Начебто то зазвичай спілкування з котом виглядає приблизно так. А скажіть мені, Василю Барсиковичу, що вам покласти сьогодні на сніданок у миску?